Sot kemi zjedhur bujarim, qëfar është bujaria? Ajo është bujaria e tepërt, naivitet, alamarin për dopsi, si është konceptit drejti bujaris në islam. Edhe sot, me këto për përëtje, jurojmë mirës a ardhen, hoqës tonë, hoqë mirës a ardhen emision. Mirës a gjithë, Allah e të ndërroftë. Amin dhe tjo, sotë Allah e shpër lefë dhe ndërroftë, për shdo për qartësi që më ndojme të qartësojmë në emisionin tonë. I vetë mi qëllin kemi thënë është të qertësojmë konceptet, hoqë. Basi në vuajmë zhdo ditë më shumë nga prishen e tërë balansa të konceptet dhe fatkesishtë edhe nga programet mësimore që ne marrin për shkolla tonë. Shpresojmë të sielim sotopak së mos temat e moralit. Inshallë, në më të nëndihmofë. Aminë, zëtë. Hoqë ime më bujarinë sotë. Koncepti bujarisë. Si përgjithësor për herë, pa bërë atë hyrje të dhura, themi fillojmë me koncepti bujërisë, do them konkretisht. Edhe pse bujaria mbas më njëher mbas turpit. Ashtu pak e rëndësishme apo ç'është e koha që s'mund të trajtojmë të dyja njëkohësisht. Fundimisht na takon që në çdo fillim të Allahun të falenderojmë, <të> për çdo bogatidhje mirësi që kemi prej tij. E vëllai. Tërkë të më them që kemi, sado që është modest, i thjeshtë dhe i vogël, po megjithatë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 Apo, dhe kaqë, unë e i dhashën në njimohë, po a i të nërmalë, e quam bujari, ndihme në dhe prendve. Kësë bujari? Kësë më... Bujari që ka tjetër, një kënë tjetër. Bujaria nuk është mësu se që në kam pësu, më të mirat e shkronjat e në kam pësu diturin, ati a nuk, a nuk ka bujari. Herë, aja është këtim, ati pa tjetër. Thënë, nuk mund t'i ndryshë. A nuk mund t'i ndryshë. Andaj, të dhimeshtë ngull fatja, se nuk po tham kufizimi, ngull fatja Fantec, kjo, e bujaris në këtë koncept, ka që të ngusht, e ka shëntuar bujarin. Dhe ka, ka bërë që shumë njerëz të jenë jashtë mundësisë që të përfituin nga bujaria dhojza, e atyre që jenë bujarë. Dhe dyta, në qovë se njerëj e te i kalën këtë prang, te kësaj ngull fatjit <laughs> e bujaris, atëherë,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 Kologari bëjmë, skollogarit nuk bëjmë. Subhanallahu. Kjo kjo është ajo që fatkeqësisht po them sot i ka bërë njerëz më tej për të tin mekanik, se sot tin njerëz që kanë edhe emocione, kanë dashuri edhe kanë mishir. Janë shuarat sure, fatkeqësisht, do thënë në pjesën njerëzve lutën Allahun të jenë mes nesh, no. mes nesh muslimanëve, dhe thimi shembull për shoqërim. Kë kjo pjesë. Çfarë poziti ka ka bujaria në Islam? Me levetim edhe pak, pa. dhe në nërë të vazhdoja të kumbeta, pa. po, do të vijet të kjo pikë. Këtojnë dy përlejme që e ngulfatim bujëri e para. Edhe e dyta, që se e ime duke vërnus konceptet, këpëptimi pa. pa. Konceptet, edhe duhe që fillemisht uh, si, të alerojmë. Pa, si shkollem. Nga ngulfatja. E vërtat. Njëtashtot, uh, njerët e kanë kuptuar se bujëria ka të bëjë vetën me aspekti material. Një bujarë, kur tja p kaç. I bujor kur materialist dikut ndihmon. I jap kputç, i jap tesha, i jap çka do të qum materiale, diçka që prekat. Do të thënë se teorin nuk e kontribuari. Dhe ju dikush sa sa ndej mirë sot është blet, po nuk është sikur sa të thje 100 euro. Edhe unë tupit do të bëj drejt Hoxha, do të ishte atë shikoj se thosha po mirë Hoxha. Posë më dhati më që kam thëtë që bujarëje shë e idonë. Unë e thëmë që bujarëje në islam është shumë më e gjithë se të ngushtuat në aroshën materialën. Pra ndaj, betëm si e til, betëm si e til, ajo e ka vlerë në soj. Qëmimi në kësoj bujarëje ngritet atëherë, kur është e lirë nga këtë ngullë fatje. Vlerë e kësoj bujarëje, shkëllqimi soj, është atëherë prezent, kur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 Koncept të i brendës në sijam është për te i kësaj, është që gjdo kujtë që kemë mundësit të i bësh mirë, bëri mirë. A nuk është bujari për gdhelja e kukës jetimet? A nuk është bujari të këshillash një vlamë musliman, të këshillash njëri që ka derët edhe brenga? A nuk është bujari të ndash nga kua jote për të vizuar të smurin që nuk e vizuar në asë kush? A nuk është bujari? A nuk është buj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 Dokë hap diet. Nuk jamsoni tetëna. A diet diet? Ata ti shkojmë me dikun ton vjem, se nuk të hap të tetë. Do të më vjedh. Po më të msoj një cilësim të santqeçë, përveç se ses bujar më bë da haj du domoshem. Normal. Ndaj dua tam që ë bëri emedie. Është më e mallë se bujarie më pora. Me thulla. Gja saj tamson nitmir. Ai të ka bër më thulla sa ti e gjall. Do saj të kalon në hera Nihar thëgaton. Po. Ka mund si ma atoja mashtor këboqë. Mos që si di ato jem ke të para s'u bujë marrën haram. Vërtet. Prandaj dituria është e çndrën. Dhe bujëri e me dituri. Dituria me bujëri e me ku. Këti ti po jam di ku që ka e ka një një bring. E ka një tenosh. Dhe ka një ujtë që të trofejë ti. Ti fal kohën. Ti fal kohën dende se ti atë ku ki ku e spenzon. Ti të duhet kuan shumë për ti fal kohën. Ne nuk e rishojmë që kuçi ta marrë. Allahu majte vë të mirë në os se pot jap jap për 1000 euro se ti ke ndonjë urr nga tua jote që mua po njëron por një jo po s'wallai ne ata pos nuk paqon më thon ka pos bëj që ka pos me dëgju ka ndonjë koha e ti që mua ne ka pos po se ju për një çem të zon shumë për të gjysmëror të madh a gjysmë në kokut a un baj spa ku ta gjysmëre lip di ku njiçë katror melet me familjen e vet ndoshta ku në familjes e kanë ndonjë me ty A doko që mëçi muar se Allahu e di sa para më don, po nuk e çmuj nikat. Ne këtu nuk bëm pjesë në fjalorin e tyre të bojarisë. Absolutisht. Ku kan kus sa dush, ku do sa dush, para nuk kam se ku kam sa dush. Kjo kjo është fatkeçia e e, e e e e të mëduar të njerëz të kësaj ku. Pa bojarisë me ku. E pastaj mund vihe bojaria me para. Po s'ka saj, pastaj vihe me para. Është ose bujari, ëma, bujari ëma, më më autoritet, koautoritet, por e shpenzoj, nuk i dim se autoriteti i çfarë. Edhe kjo është autoritet, edhe kjo, ti kur aty mund të flasësh filone, po i, i them, po duhet ta dish se unë shpenzoj nga kredia ime që kam të filoni për ty. Edhe kjo është shpenzim, edhe kjo bujari. Sot është i kam fol 2 e 3, tash kreditesh zgjvoluar, nuk mund të flas dorë për të ndime pastaj. Se kam shpenzuar këtë kredit për ty. Njëskënd nuk e çmoj. Edhe kjo është bujari peri me me me me, me, me, me autoritet në dinënin e lloja të tjera të shumë të, të bujanis që të gjitha këtu e formulojnë konceptin e bujanisë në islam mërës. sa është gjithpërfshirës e nuk është e kufizuar në gulfat në ato dimensionet që i përmendëm e përmendëm e për të të unë, të të hoqë, më herët e vërtetun duke dëgjuar të totsh me vinë ndërmend të shumë bëjë shpreh vetë qoftë shoqitë ku un kam jetuar të familjes do të thonë që ne kemi pas rritur që thoshin respekti i shërciprok ai sa të bëjmë thonë dhe mos u bëjmë naiv më, më tepër se ç'duhej por se elhamdullah që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 në gjërië, gjërië me gjithë këto është ndëlidhur me kërkisën tonë të vazhdueshme që shpëtojmë nga dëtorit i xhehenemit. Gjithë këto janë ndëlidur. Shikoj çka thonë një nga detorët e selefit. Thotë namozi të mundsat që të udhëtor det Allahut. Agjrimi të afrohet tek dera e Allahut, ndërsa bujëria të futet aj. Subhanallahu. Shikoj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 nuk duhet që edhe këtu e kam një vërejtje që domoshta duhet ta themi. Fatkeqësisht sot njerëzit mendojnë se pasimi i pejgamberit e Sallallahu alajhi wasallam është në aspektin e jashtëm, sikur si din ti nderuar vërtetësh kemi probleme të tilla. Mendojnë se pasimi i pejgamberit është që të falë sikur është falaj. Po në rregull kjo është pasim, por pa, është tani këtu. Pasimi i pejgamberit është dorashta që në pamjen e jashtme të duket sikur që na ka thënë dërguar, anë kjo mirë mirpo a ka diç mbi kat pasem a ka diç anash i pasimin apo ky është i të rrit fat keq thjesht për shkak të u djem nehasim mjaftuan me disa aspektet e termit bujaris te pasimit te gabasur do sa bujëri ne komunitet katar i dërguar iselallahu selam selam shtëpia e tij ishte hapur për mosafir vazhdimisht ne mund te pyetim vëzëtor musliman kur hier ne fund te ke gjosit dikadrek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 Tërcueli është ozimi që dinë nobra varti mirë, një herë të dinin çdo ditë, çdo natë, dhe so Allahu azhallu, ku kurse kur të futet tek shtëpi e tij. Do të pat i dërguarit të përprovet të thonë, "Mos hajeni." E jo, sigurisht e kemi sikur turp. Haj sti hapor. Haj se bujor, turpi esti, ilizme, ti e stiliz me bujarinë e tij. Andrea Allah tha, "Për Allahun, për për të dërguarit e ti, se edhe kur për të përprovet, për Allahun nuk thonë të vërteta. Po kur të përfundoni ushqimin të ke dërguarë është ne. Ka si duke qori gabueria ti që kishte sallallahu alaihi wasallam njerëz që ndëshimin e nimetë, me dhe ai u b të ku ato që kërkojnë ata. Por kishin llogarit të shumë të tjera. Ande Allah ju urdhon që të të të të të dërgohen mendjen nga shtëpia e tij, mos ta ngushtojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pas ai sigurisht e di. Edhe viziti ka kuart të veta, tri kura nuk vizitohet njeri. Po. Vërtet. Pse pse kjo?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 kur ka vdik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Çdo ditë e adhuroj më sai kuresor. Ai ajo humbi shumë. Ai ajo humbi të dërguarin sallallahu alaihi wasallam. Bëti rrit tetëdhjetë vjeçare ka qenë asha kur ka vdik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Panë grua që e kishte daluar të martohej me dikë tjetër, ishte në ambësitorë, sepse policia për hapës dijes. Boba se e vdesë ubekri. Ekspro. Me çfarë ajo ngushhton vetëm gjatë tërkuës. A ka jetuar edhe afër diku 40 vite mas pegamelin e Zotit. Ma dimë më tepër 20 vite. Por në 40 vite ka jetuar pa pegamelin e Zotit. Senova. A çka ka më çka ka mbushja atku që mbushte me pegamelin e Zotit. Vështir ka qenë për atë. Me dy dhurime. Me agjërim dhe me sadaka. A jeron të shum a ishte ardhjallat në dhe ishte shumë bujare. Shumë, shumë ishte bujare. Aja ka që një gjithmonë, nërma ishte. A dhërime të tiri ka pas të eksura, falit, gjatë, një zonë të koran gjatë. Por subhanallah, bujaria ishte dhe që tete e eksuar. Sa që aja njërën nga nga gratë që ishte rbenin ashës dhe ishte në qëqërimet e, thotë një ditë, njerë një qese, dhuratë. Ka ndërgur një ashabi pasur, një Omeri radiyallahu anhu dimëndesh Pashar. Atë një çese do thotë dhuratë. Me do mon, të holla. Do hollat. Ai tha, "Shpëndoj e këti, këtij, shpëndoj e shpëndit." Takoi ku i ftoret, tha, "Sindi fto, sa nuk kemi çfarë të hajm?" Tha, "Po ti pse nuk llet jashtë?" Tha, "Pse nuk më kujtohet këshum nës pak një dinar sot këshum gërmësh." Ka bëru. Shikoi ka bëru vetë nëse nga bujeria e modat. Pra, kjo është pozita e Kjo është pozita e bujorisë në Islam. Kjo është pozita e, e, e, e, e këtyre njerëzve që ishin bujor, që ne kemi obligim të i pasojmë këta. Ku është bujarija? Ku është bujëria të mos i madh, vallai, sapo të zbufias, bujari në rrafshin, në rrafshin, ndoshta e ndërset me zvetës. Dhe kjo duhet të jetë. Por sot njëri për shemb, ë duk është bujor David, s'ti, që të vrinë libër për Islam. Që atij duhet ta paguojnë për aktin e Islam me me me aq sa ka mundsi absolutisht nuk e gjen këtë peri. Patkësisht ka humbur. Pashka se nuk e kuptua edhe ishta me drejt. Prandaj bujeria është vërtet e tuaj e ka kët pozitë. Nga se të, të ndëlidhur me gjithë ato dhërimet do besimtar nuk para mëndot kopras. Nuk para mëndot kopras. S'mund tjet. S'mund tjet kopras. Nuk mund tjet. Me shënoj kur kemi parasysh, domon kët vlerë të më të bëris, do korrigjim pas motivën e bujeris tek besimtar me shëmullin në në në stonë besimtarën vë isha në djela në hallo që fëtë knashmë të hoqë, automatikisht të demë mi kefshirë dy pyetje. Por që përse do të mundahem me thëmë së përse këshë realiteti jonë, a mundë konstrurat bujaria tepërt në i vitet, edhe si do të silimi ne me ata që konstruim bujarin si topsi. Por edhe përse të thash me këtë shëmull në hejth posht të pyetit, por është presojmë që sato pak të marrë li për gjithë për të dy py pjesën e parë dhe kthehemi në pjesën e dytë për të vazhduar me këto pyetje pyetje të tjera. Të so. nderuar miq, shkëputim pjesën e parë të bisedës sonë që flasin sot për bujarinë. Me bujerinë e madhe të nënës besimtarëve Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, ne dalim për të pyetur siç koncepti ke besimtarët për bujarinë dhe kthehemi në studo vazhduar bisedën tonë për bujarinë. Oh. Selam alejkum. <të> <të> alejkum selam wa rahmetullah. Si e konceptoni bujarinë në Islam? Ëh, <të> bujaria në Islam, bujaria në përgjithësi është diçka që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 Kjo është bujarija. Kjo është dallimi ndërmjet bujarisë dhe të dhënurit uha ose bujarisë dhe të dhënurit kur ti e ndjen. Jo, bujarija për mendimin tim ka për qëllim që njeriu jep i jep dikujt aq sa i duhet pa menduar dawnë që ka apo s'ka për veten e vet ose çfarë do të ngelet mbasi ti japi këtit. A është bujarija vetëm nën materiale? Jo, fjala bujarije është shumë e gjerë, qoftë nga ana materiale, qoftë nga ana e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 qoft ajo nga qoftë ajo me, me mbështetjen e atij që mund t'japi materiale apo në çdo formë tjetër secilat aty i jepet mundësia për ta shprehur këtë bujari nga të gjithë personat. A është bujari vetëm nën në materiale? Siç e që theksova para, bujaria duhet të burojë nga ajo e cila është burimi i gjithë vlerave të mira që janë prapë perfeksionimi i moralit.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 dhe për të shprehur me të vërtetë se ti interesosh për një person. Do thashë left. Të nderoj me që më kthyr përsëri në studim të vazhduar bisedën tonë për bujarin. O and the brema të dy pyetjet, apo të thash rasti nënës besimtarve Isha ishte më thën, ishte ja, çdo lloj parashkimit dhe, por më thash, të pyetjeve, po prapu thash në baskos të cilën ne jetojmë, a mund të konsiderohet sot bujaria e te për të na evitet, siç e dëgjojmë ndonjëherë ndaj jave do ne kemi uh, në jetën tonë obligime. Ne jeta është për këto obligime. Ne kemi të drejtat tona. Por uh, para se të them për të drejtat, duhet të interesojmë për obligimet. Çfarë one këmb obligimlet e ti? Para se të them çfarë kemi obligim, them. One ne janë të këmb obligimet e mia. Andaj ne kemi obligime për shkakun e Allahut uh, të gjall. Kemi obligime ndaj ë prindve tonë, që jemi obligim ndaj familjes sonë, obligime ndaj të krishterë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 Në që se s'ki mund t'itirë bërë me, aspekt, me e, aspekt t t Por, uh, një aspekt, mund t'itirë aspekt të të tjera. Por një përkuvëzim uh, i shkurt, i, i, si përgjim për një të të të të të të dohet të koordinuar të bojaria në obligimet. Dhe That's aja pas taj uh, reguluat pasit që janë kryo obligimet. Atër asë një mënd që ke kryo obligimet, s'konsetot kur, më thë në evitev, aja vazhdo tjetë bojari. Po, pa të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dhe kështë të një përshqipës të të dëziste. I dirbuar e asëm, ishte gjallë. Dhe tha, i dirbuar e laot. Unë e kam mundë si që të dhe se më dërët, ishte shumë i s'mon. Por e a ja, laot gjalloj i dhe jetë, jetë, jetë, jetë i dhe pas për ega mirës, asë nëmë. Por kështë e përshqipës të të dëziste. Dhe tha, tërë pasurin për laot, unë sada ka. Jo. Dhe uri ju, nëse tha, ti braktisës, ti leshë fëmijët e tu. Apo të sosa ti lësh e të trëkoasë dy të njerëzve. Si kanë diket pasulit të trkujt, të mia tu çfarë bëj? Të s'kohën le mundosh. A ndajsta? E thollosu ose ullosu كثير. Sa pejgamberi salla e pejgamberi mushiris tha 1/3 dhe kjo është shumë, por kjo është maksimumi që mund të lësh testament. Pjesa mbetur mbetë trashëgëtora ta kanë hak. Ju të shpëndon ditë testamentin të gjithëve e hakui trashëgëtorë ku mbetet. Ai po cëdo të ha ande nuk duhet bëj rreth bie konflikt me obligimet. Ne kem obligim ndaj tashëmtorëve tan, u sigurojmë aty ne kët. E aq ç'ngjelet. Ngjelet ta e njetë rrita ç'ngjelet. Atë për kët ka lënë Isa ka ka lënë letër Ghuari sallallahu alaihi wasallam andaj ajo asht pandohet pa problem. Sa. Miró, usht pyetë diçem thën si duhet të silhemi me ata që konstojn bujarin si dobsi. Ne kem këto obligimet dhe vazhdim bujar. E konsidero dobësim thën bujarin tim. Me këtë situatë lemi, vazhdoj me bujarin apo jo? Ja?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 dhe një materiale dedikuar në kuj për njëzëve e dëmëtan për shambull e kemi një vëllot e kështëpia dhe është vëllot e ri është mësuar që vëllëzët e ti që janë jashtë të mbojnë dhe të gjithë më të mbojnë dhe tashë aja për e dëmëtan kasaj për shumë një parazit në një, një, një destruktiv të shëqërisë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 Qëse nuk do njëri meon pa mos. Qëse me kusht ku i po jap. Gjen për shembull diku që është zonë për hajrit e prodhbi e përmirësi. Ti sondo që t'i japësh ai din të menaxhon. I çon hajrit. Edhe ty të shëopi, por au di më të më mirë. Po. Ka dikush më don diku më on për shembull. Tash për nau për shembull njëri u është nënrojë është i varfër dhe e, nuk nuk ka fsi për të menaxhuar me tyrat është lakmiqar i marë, dhe aje pëm 500 euro. Ndihm, që të blen mil, tash dimi të blen drun, të vesh mbath familje ti, mi aftush meni, insha Allah për një koca këtu barë. Aje që farë bërë me 500 euro, shkan lakman dhe dhe të ketë një aje fanë pesë. Dhe blenë, dhe kemi dëmëtu marë. Kjo bujerin në këtë rasur të dëmë shumë nuk banë. Atërën e ti nuk jabëm para, po që farë bëjmë, shkujmë vetë blenë, dhe o jabëm tjerë. Nase mundje të dëmshme. Do duhet që në kopos unë ja dhash atij nuk qyra çfarë, po jape kadal. Do qoftë ti se po koros kurseve kafut dorën gjasë dhe ka llon. Po një shumë kohë unë para çipota ti piesh pak. Apo? Për në bazë të vendit dhe një njëri, do të them, duke kontrolluar, menaxuar situatën e Ballit. Për ndryshe, për shkakun, për shkakun, do lan koni ricë ka shumë Mustafa. Koni ricë ka shumë obligime. Mos është autoritete, është njeriu që njerëzit euh, bëjnë mashti. Atë po dyshim se euh, këtu nuk duhet sikuan shumë sa pa harxhon kë. Apo, pse i duan atij? Këti çdo so është ia po shëdhë që në sa kë këçiçen haj. Amba dikush që sikun obligojmë si se duhet, dikush që e dëmton dhënë. Ngase është zonë haram, këtu të mos ngane mashti japim. Pa dhe bujeria kërkon një mëndje presie. Edhe bujeria kërkon një formë menaxhimi të mirë. Edhe bujeria kërkon një formë vëdije. Jo vetëm Unë e kam përshim sëvapen, unë e mora sëvapen, qka... nuk banë kështumë, nuk banë kështumë. A njëtë me konë kon njëri i, i kujdasë shumë. Mirot, lojët bujari, bujari? e bujarisë, otshë, kur qëtë bujarisë? E fanëm pak majhërët ashtë për bujarinë, po. janë të shumë loje, po. janë shumë dhe shumë mirë që e, ka... E, nuk kam përshimë në lojeve, më thënë që ne thamë loje me djenë me këtoja. Jo, kur qëtë bujarisë e për tete? e vërtet po, e qartësom kë konceptin thënë i borxhit dhe i asaj po i bujari më thënë kur vërtet më thënë po bujaria është kur dikujt i bëjmë mirë dhe i ruajmë dinitetin bujëri është kur dikujt i bëjmë mirë dhe i ruajmë turpin bujëria është kur dikujt i bëjmë mirë dhe i ruajmë karakterin e njerëzor se kur dikujt i menjëmon dikujt por ia ja rënë ia ja shkatran dinitetin thënë kjo është ia ja shkatran turpin Ase. A të thonë njëri që lip et lip et lip et e hop morrëm nga kërkim. A le çfarë kemi bënë? Së ze di ku ti have dhëmë çe marrë na këllod. Për shembull, ka sa ndaj seri përpara e kanë konsuruar shkollë të lartë bujaris që ti hapsh dikut parasajt ket nevojt kërkan. Kjo është kjo është niveli më lart. Niveli i bujaris. Po. Nga se kanë konsuruar Senjofse vllojt musliman. Ka ardha shkollë që kanë me të kërku ti, atë kjo sobujeri. Kjo është obligim që po e kërkojnë ne losë së komcionë për ndihmë. Nëse ne së kam, kam dai ka nevojë, kam obligim. Pavëd kjo. kjo është situata aktuara. E seri atë ti të ke përdorën. Po përshëmull vllajt që duan mes veti për hir të Allahut, kanë ra pore të mira, një xhamat që është i konsoliduar, i edukuar si duhet, e kupton drejt këtë çështje, nuk duhet që ne ta bëjmë një, një vëlla musliman mesin ton. Apo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 Ty. Nga se ti ke ngrënë riskën të në tonë, e këpia që Allah të ka të ehe kone jotja, Allah të ka do ty, me ka lëmu me të ehepën ty. Së neha riskën të tonë. Masafiri që e hamë bukën, nuk e hamë të tënën. Aja është ti, e ja ka cakëtu Allah më po të para, ti ke fitu t'i kënë që t'ja për shti. Kërë që azi më tepën? Andajta ti e kellë të, të. të. të, të, të riskak o të rekë të lëna e gjërë. Ti ke marë riskën të tonë që ke pasë më hungur,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 Adaja dhe nga kategorit që e mërtoz e qatë e është Ibn Sebil, udhëtari. Ka si jetë rrugë, a i mund tjetë dy stupinë e ti me, me para, por si ti merë, nuk ka pas për para për shumë kartela, të bankas, e kredit, s'ka pas, a i dy stupinë e ti ka pas baktie, bëjtësie, gjitha zhvilluara, por rrugën ka me s'ka pas ka frat më hongërë, dhe katë rokin dhe një një një rjutë. Në halë, ka në kej mundë si të mundi ma është, a i ka ndihmuar me, me një qesë, me, po shamba dinar te arë tek shumulat at allah as problem at ju mund ti allah as problem ti ke pa spihe shumë kësaj me turkit më sjellë mua ju sjellë mua allah as problem ke zgjidhu mua me fituar ka zonë ka fituar këtë kjo është për zgjedhje atë kjo është kuptimi i njëri bior jo ai do kës bojor ai ti në mund nikut da pastaj pa shambull kur di kosh nuk e ka thën mirë nuk e nuk e fal ndonë kush më ndër të nuk i pse ndimova kështu Allaj, kemi taku njërë që i kemi nëzua për ta. Po kemi taku njërë që i këshin bërë vepra, Allaj, të mëdha dhe i këshin haruar. Subhanallah. Subhana Allaj, dhe mëdhë, uh, si dhe mëdhë, dhe djetarje dhe bëmirës si madh, i madhë, i dhe mëdhën uh, aji që ishte dhe mëdhën uh, drejtori dhe kryetori i dy haremeve për mëqyrësh e Salih Husaini, rahimullahu cih, vdiç për të gjithë shokut. Subhanallahu, pak na ka rënë me takun, nëse janë apo dy era. E më tepër kimit nggjuar për të. Po na ka rënë se që subhanallahu, ai njeriu në në punën e ku kuracit të rrugat i ka qenë për fukara. Kurse ka po rrugë nat. Ka skuq tek njerit pa apo fare. Nëse ka marrë një rrugën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 në ka ndo të unë shkoj në shkollë për një ditë, zwallah kam harru. Nuk di, nuk ma, nuk bëj më se subhanallahu nuk bëj më se kanë aftë shkollë. Në shumë më madhe bojari çka pas. Bojeri më vdot. Hajde mënda. Që dalna. Te Allah apo për pasaj. Harran kujti ka bëmir këtu. Harran kjo është bojaria që ne kërkojmë. Jo bojari që thon gulfat që të kuq. Jo bojeri që subhanallahu bëri. Pa ba, sfavoruar. Po çit sfavoran, jo kse bojaria. Bëri pritë lot. E bën pritë lot.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 Absolutisht, spalet e amem. Ai po ai ndaton kështja mëngur. Maspazde pa afta vot. Lloi dosh kjo është e jote. Te qytet, domethëjë ishte nivitor, e tha pse nuk mandonte para pazitëve po po, tash mandane, tha, dhe nuk po ta, po do se do qpota jetë. Nuk e kisha jetën e qartë. Për çka po ta do? Ne se stadoj për Allah më mire oh vëse më taaptu. A kuptan? Unë kam llogari vesh për Allah më ta. Po ti të çka s'kam llogari. Më mire vete oh.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 shpresojnë kemi dhënë qelsin e drejt të konceptit të bujaris dhe se cili të futet në detin e math të bujaris islam me dhënë që me gjitho kufizimet pak të në të largohem e kufizimet të slavërimit që kemi sot. Shpresojnë me lasë për bjevët e të të, të të të të në rohtë. Roht. Ami okay. dhe jove. Në ruar mishë, në ruar vlezër edhe sot e përfundojmë duke shpresuar kemi përfituar qelsin e konceptit të drejt të bujaris p